Пришельці. У середині ХХ століття на сторінках американських газет можна було часто зустріти сенсаційні повідомлення про інопланетян. Ось, наприклад, про що писали газети. 2 липня 1947 року у штаті Нью-Мексико потерпів аварію НЛО. У двох милях від нього були знайдені чотири невеликі людиноподібні істоти – Усі четверо були вже без ознак життя. Досліди показали, що вони біологічно не схожі з людиною. Вони мали кулясті голови, значно більших розмірів, ніж у звичайної людини. Волосся на голові не було, очі невеликі. Їх сріблясто-сірий одяг не мав жодної застібки. Інша стаття повідомляла. У 1948 році в пустелі Мохаве Штат Каліфорнія, трапилася катастрофа. Американські ВПС одразу заблокували цю місцевість та конфіскували фотоплівки у свідків. Професор університету Р. Кадр, який знаходився поблизу від місця аварії, розмовляв зі свідками, серед яких був генерал штабу військової частини. Як потім повідомляв професор, на борту космічного корабля було виявлено. 16 вже неживих істот з ростом від 90 до 120 см. Найбільш імовірно, що причиною загибелі стало падіння тиску повітря при пошкодженні одного з люків. Дослідження фахівців показали, що кров цих істот мала той же склад, що й кров людини. Під час розтину тіл лікарі зробили висновок – що вік пілотів не перевищував 30 років, але їх мозок відповідав віку 400-500 років. Залишки пілотів-пришельців були перевезені в Дайтон та заморожені. Пошкоджений корабель розташовано у спеціальному приміщенні. Пояснення сучасних учених. Але жоден з цих випадків не був підтверджений офіційно американською владою. Не виключено, що Сенсаційні статті про інопланетян – лише вигадки журналістів».